<Sz> Szervusztok, kedves hallgatók, Addig a nyúl leszálladását halljátok, a háttérben a trombi és a tűzmanók biztosítják, de legalábbis mindenki róható meg van fázva. Én Szerd vagyok. Én pedig Póli Ferenc Ferenc, trombi maga. Szerbuszok, én pedig költes igazs, és én nem vagyok megfázva, viszont cserében van egy pofátlagú olyan mikrofonom, amit az Amazonról rendeltem. És a múlt heti adás után jött meg egy nappal. De egyébként van nazál is nazális egy egyelőre, hogy beállítjuk a következő adásra, addig is nyugodtan mondd azt, hogy meg vagyok vázva, és tök jól fog hallancani. Ja nem, de ez szerintem én mindig az, hogy kellemetlen a saját hangom, nem? De most én mondtam <tos> a tiédre. Később majd veregethetünk is, a gondolod. <tos> Gáspár, és mond csak, a múlt héten végül sikerült a szemüvekhez jutnod. Hát megcsináltam a, a procedúrát, és elvileg pont arra fog megjönni, amik, amikor uh, indulok haza. Tehát a hazautól már látni is fogok. Aha. És ez egy kézműves de... szemüveg akkor? Hát kézműves, amennyiben. Tehát ugye a, a Warby parkerhez mentem, ezt nem tudom, említettük-e múltkor. Nem. Ez alapvetően egy internetes... Uh, cég, ilyen személyes cég, amiben az a, az a pláne, hogy nagyon fix áron dolgozik, tehát, hogy 95 dollár egy keret lencsístül, vagy van, van egy drágább variáns, ami 150. És minde, mindezt úgy csinálják, hogy ha, ha csak nem például New york vagy ahol, ahol van, tényleg ilyen bemegyek és, és felpróbálom boltja, akkor így postán kiküldenek 5 próbakeretet, felpróbálod, hogy melyik tetszik, be, becsekkolod, Visszaküldöd, és, és akkor ezen keresztül lehet uh, rendelni. És, ja, és, és nem, a, nem a nagy gonosz olasz meg a korporáció luxotika van mögöttük, hanem. És, és akkor ezért, ezért is olcsóbbak például, hanem simán kézműves uh, kínai sweatshop munkával készülnek a személyek. A... Ezért ezért. Uh, Hét, hét munkanap, amíg ö, valaki amíg valaki óceánt. Amíg át, valaki csak ezért az óceánt, pontosan. Egyébként pont akkor vettél szemüveget, amikor utána nem sokkal megtaláltuk a, a magyar kézműves szemüveggyártót, ami ráadásul annyira hipster, hogy ha jól néztem, akkor lemezekből vágja ki a bakelitet. mit igazi volt, volt hanglemezekből, Legalábbis gyarorsan ott van a kereten a barázda, ezt nem tudom mire vélni. Volt velük Indexvideó egyébként, ez a Lipton, vagy nem Lipton, az a TEA. Az egy TEA, igen, meg egy őrmester. De valami hasonló neve van. De most ezt nem találjuk ki. Na és mi van velük? Nem barkobázzuk ki. Nem, ők tényleg hanglemezeket használnak, hanglemezekből vágják ki a bakerit keretes szemüveget. Hmm. Ami szerintem Cuki... De egyébként jól hangzik, valóban. De képzeld, hogy ott van a homlokodon amit tudom én, a... köszönöm, hogy imádott. Hát, hogy az, az egy. 1, és vagy, vagy a Fekete Bárányok koncert. A Fekete Bárányok koncert az egy szubkulturálisan menő tud lenni. Ezért mondom azt. Hát az végül is egy jófajta retróság. És egyébként elmondom, mindenki tiptonnak hívják a céget. Nem vagyok a egy betű szerintem egy fél pontot érdemlek. Igen, de viszont, hogyha ez beláztad a meleg vízbe, akkor semmi nem történik. <gül> nem tudom, még. általános dolgokról, amik nem érdekelnek senki mást vagy. De hogy nem, ez mindenkit, értekel, hogy mi mindenkit érdekel, hogy mit történik? Az engem is. Például értekel. képzeljétek el, hogy, hogy nem csak. Mi, miután a múltkor beszéltem a kézműves majonész boltról, egyik kollégám átküldte a kézműves zabkás a boltot, ami ott van tőle két sarokra. Jó, hát ez tényleg nagyon vicces. Na, magam is nevetek. És volt más? Nem tudom, de, de, de reménykedhetünk még. Jó, Csoda ugorjunk alatt. tovább, mert van égi jelenség, és akkor megszabadulunk ebből a, a New Yorki borzalomból. De az biztos, hogy az az égi jelenség az egy, az egy kézműves rover. Nem, egy kézműves holdjáró. De legalábbis Made nincs China. És mindenképpen medvehagymás. E Egészen biztos, hogy stretch shopban készült, hiszont leszállt a kínaiaknak a holdjárója a holdra, és küldött is az a ilyen fényképeket, amit a kínai népszava, vagy People's Daily, Labban meg is lehet tekinteni, meg is sok mindenhol máshol. És uh, igazából az a benyűgöző nekem, egyrészt, hogy a, a, a rovert, a, a leszálló, szétgruló, földbe belefúró egységet, azt Iáde ja, nyúlnak hívják, ezzel én nem tudok betelni. A másik pedig, hogy ezek kínaiak azért csak megcsinálták, csak ott vannak a holdon, bassa meg. Ezek a képek nagyon durván rendernek tűnnek. Mert azért állam. <laughs> Jó, oké. Okay. Hát meg, de ugye, ne, ne tévedjünk, tehát amikor egy viszonylag ilyen rendernek látszó fotót látunk a jádanyulat szállító leszálló egységről, akkor ugye felkeltételezzük, hogy nem két leszálló egység volt, tehát nem volt, aki ezt a felvételt. Meg nyilván ilyenkor is az van, mint, mint a, a, az amerikaiak hódra szállásának a legegyszerűbb leg bizonyítéka, hogy ha nem történt volna meg akkor az oroszok azok egyből elkezdtek volna sívítani, hogy, hogy csalók. És, az, és az most se hallottuk meg, úgyhogy úgy, higgyük el nekik, hogy leszálltak a hozzá. De egyébként találtam, hogy másikat, ami sokkal rosszabbul néz ki, kicsit amit, hogy felküldtek volna egy elvtársati praktikával. Ellenben <gül> a Christian Science Monitor lehozta, és Christiannak hiszünk. Aha. Nem, hát hinni természetesen elhiszük, de azért az nagyon vicces, hogy a, hogy a People's Daily... Kínában az ilyen renderelt képeket mutat arról, hogy hogyan száll le a hordozó, vagy a egység, Az mindenképp cuki. Nem lehetne valami olyat csinálni, hogy, hogy a egységnek van egy ilyen nagyon picikis kis drónja, amit leszállás közben kilőcsint magából, és akkor az felveszi azt, ahogy ő leszáll. Nem valójában a leszállóegységnek a szelfie a menő. A egységnek van, van amúgy kamerája. A ami azért a History Science monitorom van, ott, ott olyan látszik, hogy a lesz gurul le a rover maga. Igen, igen, igen. Napnak hát az... már kamerát. Hát igen, kivéve talán egy nem létező kísérő rakétába. Na mindegy, ezt nem kell túragozni, a lényeg az, hogy a jádanyul leszállt, és már csak ezért a, ezért a félmondatért is megéri podcastot csinálni, mert az, hogy a jádanyul leszállt, csodálatos egy kifejezés. Igen, egy, egy jó válaszpontot kell még rá, és akkor tényleg olyan lesz, mint egy, egy rossz bond Klón. Olyan, tehát, hogy a, a, az egyik, a, a forgalmazásban azt mondja, hogy a Jadanyul lesz állt, és akkor a, a, tudom, a központ, azt mondja, hogy Roger? Hát vagy azt mondja, Roger nyúl. nyúl? Igen, mert a Roger nyúl jutott nekem is eszembe, aki lehetne végül is a amerikai megfelelője a Járda nyúlnak. Most nem lennénk adásba, akkor elkezdenék Roger nyúlokat keresni az interneten. És valószínűleg az alibaba lenne amúgy, de nem menjünk talán bele. A következő történetünk viszont szerintem nagyjából szintén egy égi jelenség, de mindenképpen legalább olyan, hogy is mondjam csak. Ez szemvonzó. Most nem. így átrendezted a, a listát? Vagy majd most? Nem, nem, nem. Nem, nem, nem. Palvin Barbara szupermodellnek a, az új startupjára gondolok. Ez Minden. egészen az... Palvin Barbar szupermodellig menő. És minden, ami hmm. utána jön, az pedig olyan, mint egy tömeges karambol a 3-as De miért, miért, miért? Hát egy Palvin Barbar is csak egy ember, még hogyha egy jobban formált ember is az átlagnál, legalábbis. És összeállt egy egyszerű. villanykarossal, és ketten együtt megalkotják. Lehet, szóval megalkotóan van a, a, nem is tudom, az okos kötő. Az univerzális okoskar karkötővel be lehet jelentkezni a, a Foursquaren. Lehet uh, Instagramozni, ha pedig megcsúsztál egy akkor még mielőtt földet érnél egy szomnyaktöréssel, azelőtt ki lehet hívni a mentőket. De a mentőket lehet kihívni, hogy gyorsan twitterezik az ismerőseidnek. Vagy hogy kettő között, között van valami különbség? Ha a meg, akkor szomnyaktöréssel Instagramozol, és kihívja a mentőt. <hállt> Bocsánat, én itt nagyon... Vicces, Neked most itt egy jó volna egy ilyen markötő. Igen, igen jó lett volna, mert most éppen a törésemet Instagram hoztam le a, a forskveremmel. De ez, figyeljetek, hát ebből jól látszik, hogy mik, a mik az igazán fontos dolgok egy szupermodellnek. Tehát, hogy vigyázzon magára, hogy... elérje bármikor a barátait, és tudjon szelfiket készíteni. Ezek teljesen érthető dolgok, szerintem. Nem is tudom, hogy miért... Miért kötözködtek? Azért, mert ez egy fér dolog. De melyik része a ciki? Az, hogy egy semmi, semmi újdonságot nem tar tartalmazó, ráadásul tényleg piacon van 12 ilyen ö, kütyű, és ez a, a, a, a, ahoz, ahhoz semmit nem ad hozzá, csak az, hogy ö, egy 4 perc 23 másodperces videóban ö, néz ez a lány. Hát... Nem, nem védem akkor tovább, bár, bár mondom, ez az ilyen, a csini csaj, tehát ha közel, közelhetjük, akkor ez az oravec okos karkötő. Csak még kéne rá egy e papír ahol milyen bölcsességek jelennének meg, és akkor tényleg az volna. Szóval az végül is nem hülyesség, hogy ismert funkciókat úgy csomagoljuk újra, hogy az egy adott speciális rétegigényt, ez esetben a plázacicák rétegigényét elégítse ki. Azt tegyük hozzá, hogy egyelőre nagyon csúfos buktának tűnik ez az indigógó projekt Igen? 13 napjabban még 100 ezer dollárt kértek volna, és most tartanak. Kicsit kevesebb, mint 3 ezer-nél. Oh, az tényleg nagyon kevés. Na, az viszont szint, kínesen kevés. Pedig, most nem mennyi a hústam, kékszem van ennek a nőnek? <gül> viszont, viszont azt hiszem, hogy elég ezer dollárt adni, hogy, hogy vacsorára menjen, vagy vacsorára hívjon a, a alkotókkal? De valószínűleg az, hogy ott jött valójában egy villanykarossal, azt remélem tudod. Pont, pont ez jutott eszem, hogy Barbara az utolsó pillanatban lemondja, és ott jössz egy kockás inges villanykarossal. <gül> de, de lehet ilyen pöttyös ingeket is venni. Vagy... Nem tudom, ez... ez, ez az, az, azért ragaszkodtam hozzá, hogy, egyéb, hogy le, legyen mind fogni a fejünket. Hát akkor én most ünnepélyesen megfogom a fejemet, kedves hallgatók, mindenki figyelje, hogy a kezem közelít a homlokomhoz, és most-most megfogtam. Tegyetek ti is így kivétel, hogyha autóban hallgattak minket, akkor nem kötelező, csak nagyon ajánlott. És ön hány startupot alapított a héten? Hát én még És te kelt? Én elindítottam már a kütyüket a héten, de startupnak nem nevezném. Jó van. vásárlásban vagyunk mindahányan. Ugye ezt mondhatjuk? Igen. Ezek szerint gaznak éppen most lett egy Blue Yeti márkájú mikrofonja. Igen, Kert még... képzeljétek el, egy, egy nagyon sárga telefont akar vásárolni holnap. Őrületesen, <kül> jó is sárga, gyönyörű szép. Igaz, hogy Nokia, meg igaz, hogy Assa, meg, meg amúgy is csak második telefonnak kell, de sárga? De mennyire sárga? Semmi nem sárga ennyire. Tehát ilyen paintben a 16 szín közül az egyik sárga. Sárga. Igen, a nagyon sárga, a, zsíne a zsíne zsíne. elnézve. Egy kanári az nem merne vele barátkozásba keveredni, azt inni hogy ő a fő kanári. És ugyanakkor nyomógombos, meg ikonok is vannak a nagy, hát, mármint egy ilyen hagyományos telefonhoz képest nagy képernyő. Én nagyon kíváncsi vagyok, ez asaként mit tud? Ö, ebben tud két kártyát, ami hát tulajdonképpen valahol megoldás egy problémára, amit nem akartam megoldani. <coughs> Ö, mint hogyha lenne rajta valami ilyen... Buta-böngésző, amire nincs szükség, mert arra van rendes telefonom. Szinkronizál naptálat, ami nem lehet, hogy nem hülyeség. És minek utána nem nagy képernyős okos telefon, ezért csak fény te egyszer kell feltölteni. Aha. De Ádám, jól érzem, hogy ez, volt a ez lett a megoldás van-e használható kétkártyás telefonra? De kaptunk egy nagyon hosszú és nagyon jó levelet az egyik. A... Nagyon jó level volt. Köszönjük is meg. Köszönjük Szennyik. szépen. Ellenben ahhoz kéne elni az első számú telefonomat is, amit nem akarok még kb. egy évig, mert minek? De azért azt a lényeget mondjuk el már abból a levélből, mert tényleg az nagyon, nagyon sok okosságot tartalmazott. Az volt a lényeg, hogy, hogy vannak a, a... Tehát az ilyen kétkártyás, dual-szímes telefonok között vannak a... a hú, de, de viszont nem fogom tudni idézni a, a valamilyen aktív, meg valamilyen standby by dual Öl... stand dual-aktív... Itt van előtte a Dual Standby és a Dual aktív készülékek <coughs> és uh, azok a drágábbak, még dual aktívak, az azt jelenti, hogy az A és a B készülék vagy B kártya az egyszerre működik, uh, hogyha mind a kettőre van hívás, akkor, akkor, akkor jelzi ugyanúgy, mint ahogy mondjuk két bejövő hívásnál inkább a mobilok jeleztek, hogy van egy másik hívás, azt el elutasító, stb. A Dual Standby az lekapcsolja a másik szímet hívás közbe és uh, és ott nem történik semmi, akkor például, hogy arra hogy fizel, akkor a Vifizel, akkor addig megszűnt az internet számára meghasonlók. Ez ilyen egyszerű, primitívebb megoldás. Igen, mert az egyik az valójában két, hát legalábbis lényegében két mobiltelefont tartalmaz, a másik meg csak egyet, amit felváltva használ a két SIM Őt nagyon gyorsan cserélt a SIM Igen, igen, igen, úgyhogy ne is vegye észre a készülős, aki igen, illetve azt is megtudtuk egyébként, most a Lenovo P780-as a menő duálszímes telefon, amiben annyi akkumulátor van, mint egy zsiguliban, emiatt mondjuk nem merül le túlzatan gyakran. Hú, de tényleg láttunk egy fotót, egy, egy screenshotot a telefon lemerülési görbéjéről, amin valami annyira brutális szám szerepelt, amit az okos telefonok világában ma már nem is értünk, régebben persze magunk is. Mi idősebbek megtapasztaltuk azt, hogy akár egy hétig is tart egy töltéssel egy telefon. Ez a Leno OP 780 ez valami ilyesmit tud. Ö, egy nap, 22 óra, 24 perc, 37 másodperc, na ekkor már 16%-ra. Amivel még azért el lehet menni kocsmezni, hogyha nem kezded lefotózni minden második sörödet. De ezzel nem is tudod lefotózni minden második sörödet, szóval... Rá lehet rakni minden második sorozatot ahogy a méretét elnézed. Sőt, minden elsőt is. Szép nagy telefon. <gül> hát, e, és a ez... Mond. Hamarosan. Az önnek hány sör és hány felesfér a telefonjára a versenyhez? Képeket egyébként szívesen fogadunk. Tabletek is érnek. Meg a fabletek is érnek. Azt tudjátok, hogy a Galaxy Note 3-ból a Samsung legújabb ilyen nagy, de telefonjából iszonyosokat adtak el nagyon gyorsan. Nem, de nem lep meg. Szóval azért azt kell mondjam nektek, hogy a fablet, mint fogalom, amit annyit cinkkeltetek az indulásakor, az azért valahol mégiscsak bizonyította az ő életképességét, vagy legalábbis az eladhatóságát, és valószínűleg egy jól körülhatárolható, ám számosságát tekintve nem kicsi réteg vásárolja ezeket az eszközöket, de én nap mint nap, most, hogy BKV-val járok, és így módon az emberek között élek, egy csomószor látok ilyen fablet méretű képernyőket, akár műkörmes asszony kezekben is. Szóval, hogy azért ez teljesen létező, létező igény nagy, nagyban látni a telefon képernyőt És cserébe még azt a cikiséget is elviseljük, hogy a fülünkhöz illesztjük azt a lapátot. Amíg otthon a négy fal között veszik elő a fabletjüket, engem tulajdonképpen nem zavar. Csak nem mondják azt, hogy ez a normális. És van Igen. több fabletet használ a barátod is, igaz? Rendes fabletet használok a De ettől még az, az zavar, hogy így a használható méretű telefonok kiszorulnak, vagy legalábbis kisebb lesz a választó. Használható méretű telefon, csak fura. Hm. Nem igaz, hogy mit tudom én, nem tudsz rajta tárcsázni, vagy ketté feszíti a kezedet. Az igaz, hogy farzsebből ki tud esni ezt FD2 annak idején gyakorlatban tapasztalta ki. Nézd, nekem már a Nexus 4 is olyan volt, hogy nem tudtam vele leülni. Nézd, Gáspán, hogy, más, hogy kell használni ezeket a készüléket. Amikor csörög, akkor leveszed a egyik válpántot, leveszed a másikat. <gül> <gül> Jó, nem cinkerem tovább. Én elfogadom, hogy emberek éneket vesznek, hát ők tudják. Én meg vennék egy ilyet, ha csak nem kapnék egy MotoGit, de kapni fogok minden jel szerint most már, ha csak gáspár nem a repülővel. Úgyhogy csak azoknak a hallgatóknak a kedvéért mondom, akik izgultak a múlt heti adás óta, hogy megszavaztok-e nekem végül is ezt a telefont, vagy sem, hát megszavaztok. Úgyhogy be fogokról számolni, és azt már előzetesként elmondhatom, hogy a tesztek mind nagyon-nagyon istenítik, És a T3 nevű igazán menő angol magazin, az, ahogy persze minden kutyumagazin, így ez is összeállította az év legmenőbb kutyuei listát és azon a harmadik helyet szerezte meg a Moto G. Mi az első? Ó, oh, az első. Hát most néztem meg, és azért biztos emlékezhetnék, de nem emlékszem. De egyébként, ha egy kicsit kitartasz velem, ja igen, akkor megmondom, a Lenovo Yoga, a vagy Yoga, az a uh, hát ami ami három irányba, vagy háromféleképpen hajtható. Nem, az egy, az egy elég szellemes megközelítése volt, tablet. szerintem. Hát, az egy ilyen hibrid, mert hogy ugye ketté hajtható, és az egyik vége az, az egy tablet, a másik vége, vagy a másik fele meg egy billentyűzet, Tehát ilyen értelemben, ugye hát akárhogy is nézem, egy laptop. Nem? De... Egy, az, ö... az, az, az istenem, is mert... Igen azon istenem az első helyzet egy ilyen hajtogatós akármi, azon harmadik a telefonod. Azon harmadik a telefonom így van, és a második pedig egy TomTom -tom futó óra, vagy én okos óra, vagy igen, mondjuk, hogy azt TomTom Runner névre hallgat, de van rajta a retro fényképezőgépet, a harmadik a Nikon DF nevű retro fényképezőgépnek átszázott cserélhető objektíves Fényképező, és csak a negyedik a motogé. De maga mögé utasította a világ legvékonyabb eh, gamer laptopját, a Gigabyte 35 k t És eh, hasonló. Egyébként és egy csomó ilyen lejátszó készüléket, amiket nem is értek. Nem, Pedi teljesen szűrt az én szívem, de jó mondjuk azt, hogy meggyőztél. Igen, én is egy kicsit felvonogatom a szemüldökömet, de hát ez mégiscsak a T3, és a T3 valóban egy nagyon komoly márka a ketyeres szénen Azért persze megnézném a verge vagy a engadget a listáját, és ilyenek is vannak. Azért a legtöbb listán egyébként, ha már itt tartunk, ezt mondjuk el, hogy a Chromecast végzett az első helyen. A chromecast mindenki úgy gondolja, hogy az a nagyon nagy 2013-nak. Igen? Az, az nem a legnagyobb halva született dobása a 2013-nak? Nem nem nem, nem, nem, nem, nem. Ezt az eszközt ünnepli a sajtó. <gül> Mi több, én találkoztam olyan magyar emberrel, aki rendelkezik ezzel a műszerrel, és használják is otthon a csajával. Mire? Ennél részletesen nem az, nem, nem az van, hogy az összes csatorna, ami, ami rajta van, az gyakorlatilag Magyarországról nem használható? A Netflix, a Hulu, a... Nem, nem, nem. A Chromecast-on nincsenek csatornák, ezt te félreérted. A Chromecast az tulajdonképpen nem más, mint egy olyan vezeték nélküli eszköz, ami a laptopodon futó, vagy illetve hát akár az okostelefonodon futó Chrome böngésző képét megjeleníti a televíziódon. Tehát kiküldheted ráfiózó tévét. Tehát akármit kiküldhetsz rá, legyen a TV, YouTube, vagy ha van Netflix előfizetésed, vagy mit tudom én, az újonnan indul Spotify előfizetésed, akkor azt. Na, az a következő jól. dolgok vannak. Appok vannak. Netflix, ami nincsen. HBO Go, ami nincsen. Hulu Plus, ami é, é, é, nincsen. HBO Go van. Igen? Van. HBO Go van, igen. Hulu Plus ami... viszont nincsen. Pandora nincsen. YouTube van. Google Play TV nincsen. Google Play Music van. Vevo az azt nem tudom kapásból. Aztán Nincs. Red Bull TV, és akkor innen, innen kezdve nagyon, nagyon így wrestling lesz a lista. Ilyen Real Player Cloud, nem is tudom, hogy létezik ez a márka. És igen, ki tudod küldeni rá a, a Chrome-nak a, a képét, de, de ki akar egy böngésző URL-sávot nézni, miközben, miközben nem tudom, streamer, a Flattorról leesett videót. Egyébként két dolog ehhez. Az egyik, hogy 2014 egyik legnagyobb várakozása nekem, vagy 2014 felé megfogalmazott legnagyobb elvárás, hogy, hogy kezdjen ellen, el lenni magyar bankkártyával proxis hazugság nélkül, rendes, tisztességes fizetős videószolgáltatás. A másik pedig, hogy a múltkori adásban is Fúzó fiózó TV, az egy előre kurvára kényelmetlen, iszajutasan nem jó, úgyhogy, úgyhogy a még várunk. Hát, nagyon nehezen tudom elképzelni, hogy ne valósulna meg ez a ez a funkció, vagy ne, ne teljesülne az álmod kell. Nagyon kicsi piac vagyunk ehhez. A Spotify-nak mennyi idő kellett idejéren és, és azok a kiadók itt vannak az országban azért nagy részt? Tekintsük úgy, hogy mennyi idő kellett, de végül is ideért a Spotify, ideért a Deezer. Tehát igazándiból... Itt minden, volt a Deezer, csak aztán kiment? Nem, mert nem ment ki. De egy aztán volt. Ö, aztán kiment, aztán visszajött. És de még nem előfizetőnek kell hozzáállni, ha hogy nálunk van hát úgy. Jó, de az igazán. a ország harmadik legjobb magásszolgatója. <síns> Ezt remélem nem hallották ők. Nézd, vagy nyolc évig voltam az ügyfelük, annyira jó volt tőlük eljelni, mint a az OTP től és akkor abba <síns> a a a szolgatása <szeregésre> fikázását. <síns> Én csak itt somolygok bele a mikrofonba, de szerencsére ez nem látszik. E nem hagyhatjuk is a, a, ezeket, a, ezeket a listákat. Egyébként érdekes módon, ahogy a keltnek, nem, nem hagyjuk még a listákat. Ahogy a keltnek az a 2014-el szemben támasztott elvárás, hogy legyen egy rendes, fizetős videónéző platform. az én elvárásom, az valahogy már nagyon közel van, már itt uh, tombol a kapuk előtt, az valahogy a vezetéknélküli kapcsolat a kütyűim és a tévém között. Értelmezhető, értelmes, használható, kényelmes módon. Én erre vágyom. Most már a felhő az elmúlt két évben nagyjából megcsinálta azt, hogy valamilyen eszközömmel készítek egy, e, egy filmet, vagy letöltök rá valamit, akkor az nagyjából egy idő után a többi eszközömön is valahogy, kicsit nehézkesen is elérhető. Most azt szeretném, hogy én és mindezt ki tudjam tolni a tévémre nagyon egyszerűen, és ebben egyébként az a magyar e, indigógó kampány, amiről többször beszéltünk. Az elmúlt adásokban a wireless HDMI for everyone teglányú dolog az ebben sokat segíthet. De sokkal egyszerűbben lehet ezt csinálni, veszel valamit. Uh, igazán az Apple-nek van, van az AirPlay protokollja, ami egy tök primitív dolog. Ami, Ha van egy Apple tv vagy valami kompatibilis is összebarkácsolt eszközöd, akkor csak mindenhonnan tudsz rá jelet küldeni. Csak ezzel az a baj, hogy egy, egy Apple ökoszisztémába, és utána remegű várod azt, hogy megint beleraknak még egy kódolás vagy még egy azonosítót, és meg kell várni, ami mindenki update is és hogy működjön. Igen, azért az Apple TV-nek is vannak hibái, és valóban az Apple ökoszisztémát azt igényli. Tehát azért ez a mindenről Abszolv tudok nem. nem, tényleg. Most Ezt mondjam az, hogy egy délután alatt írtam egy talán 12 soros kódot, amivel bármelyik videót ki lehet tolni egy Apple TV-re. És 12, 12 sort volt. egy egész délutánon átírtál. Hát közben videókat néztem az eszközön, amire kivetítettem. Gaspar, emlékszel arra, hogy hogyan változott az évek során az, az itunes a library formátumat, csak azért, hogy ne működjön együtt dolgokkal? Ez az ígéret az, amiért azt mondom, hogy azért még kicsit fázom az Apple-re való ráépítésből. Most a működő jelenről beszélünk, és nem az, hogy ilyen wireless HDMI akármi még, még betűszavak, a működő jelen az, hogy van egy működő ökoszisztém, beleköltözhetsz, hackkel, és nem választ tőle semmit, hogyha, ha csak rá hackkeltél. Hát a működő szisztéma az alapvetően az, hogy valamiféle szigorúan hardware-es szabványra telepszel rá, és nem érdekel az, hogy milyen ökoszisztéma, vagy App Store van a dolog egyik végén és a másik végén. Egyébként azt figyelitek, hogy Feri hekkeres hackeres dolgokat mond? Nem mondhatok hackeres dolgokat, de, de, nem de. értek. Most Gáspár átvette a szerepedet egy ideje. Úristen, sapkát cseréltünk? Nagyon durván a következő hogy nem lesz szabad tiget fényképezni. Hát Viszont de... akkor beszéljek mobiltelefonokról többet, azt mondjátok? De csak akkor, hogyha, hogyha már odaértünk, mert én még ha már itt a szabályokról beszélgetünk, akkor elő akartam hozni egy hírt, illetve inkább csak kérdezni akartalak a titeket, lehet, hogy egy percet sem fogunk róla beszélni. De azt olvastam, hogy a Google Darts az... Ilyen nyílt forráskódúvá válik, és átadta a Google a szabányügyi hivatalnak. Ez ugye az a nyelv, amit a Google a JavaScript leváltására szeretne elterjeszteni. És titeket, mint szakembereket szeretnélek megkérdezni, hogy ti láttatok-e már ilyet, és ilyen érzés látni? Hát én hogy ilyet. nem vagyok szakember, másrészt pedig gondolom, ezzel sokkal gyorsabb lesz majd a weppi képek megjelenítése. A Google Plus szolgáltatása még. Meglepően sokat használsz egyébként webpét, hogyha a modern böngészőt és a Firefoxot is beleértve használsz, és észre sem veszed. Én használok, időnként akkor veszem észre a webpét, amikor valaki elküldi a webpélinket, és azt letölti. Amikor megjelenik, akkor nem tűnik, hogy ez webp. Na, de hogy Káspert találkoztál a darca. A vadonban. van? A vadonban. A van nem. Értem. Hát akkor ezt most. Szerintem, szerintem az ilyen próbálkozások mindig cukik meg, meg így tényleg, tényleg lehet, lehet simogatni a buksi fejüket, hogy, hogy, hogy játszanak vele. De még ott tartunk, hogy a króm nem támogatja. Tehát külön egy krómnak egy fortyát kell uh, használni ahhoz, hogy, hogy a, a dártal lehessen homokozni gyakorlatilag. Na jó, hát most még itt tartunk, de azért ugye ne felejtsük el, hogy az ilyen próbálkozások cukik, de amikor a Google próbálkozik velük, akkor azért azok gyanúsak kezdenek válni. Igen, lássuk a is, mondtuk ezt. lást a Google Vévere. A Google Vévere, meg egy pár ilyen termék, az valóban az google nem több, mint... tök lett volna esély, hogyha nem veli meg a google Buzz. Az... <gül> <gül> <gül> Csak a sikerekre emlékszünk, de csomó halott próbálkozások voltak nekik is ebben igazad van, de ezek nem is olyanok voltak, amit szabványként próbáltak volna elterjeszteni. A google az a szabványként próbáltak elterjeszteni egyébként. Nem, hát abban inkább reménykedtek, hogy egyszer majd leigázza a világot, de azért szabványként? A, az, a, az amikor megszokta volt ilyen. Az is próbálkozott marhasságokkal? Igen, igen amikor kitalált valamit, aztán megpróbálta szabványosítani. Aztán igen, ezt a scriptnek egyébként. Mert a, a, a, az is... Egyébként így terjedt el, de ez, ez egy aprócska zárója. Azért... Ez a JavaScript-Ecmoscript című történet? Ez a, a JavaScript-Ecmoscript című történet, hogy a hivatalos, nyelve, hivatalos neve a javascript az az ECMAScript, mert hogy annál az ECMA standardizációs uh. szervezetnél, tehát nem, nem az ISO-nál lett andonszabványosítva, mert az izóhoz a Microsoft nyújtotta be a saját variánsát erről az egészről. Csodálatos. Viszont, hogyha már a Google-nek a cuccairól van szó, vettek valami olyat, ami egyrészt rendkívül menő, másrészt pedig hát nagyon nehéz nem hangosan röhögni. Kommunikációsan mit lehet ebből kihozni majd. Mégpedig a Boston Dynamics nevű robotgyártót, ami 10 milliókban mérhető dollárszeret össze a darp a Pentagon fejlesztési ügynökségétől különböző Hát, nézd, ha, ha Darpa fizet érte, akkor legalábbis gyanús fejlesztésekre Ők csinálták a nagyon nagy négylábú, terepjáró, csomagcipelő amit meg is rendeltek tőlük a, a tengerész gyalogosok. Még serpa neve, jól műszi? Big, Big Dog. Big Dog meg Alpha Dog. Van a ked. ami, ami so. nagyon gyorsan szalad, és, és olyan hangja van, mintha egy millió dühös méhecske hajtanál meg. Ez, ami 28 mérföld per óra, vagy, de gyorsan, mint volt. Igen, igen, és hogyha oldalba rogod, akkor csak egy kicsit kitámaszt, és tovább. Igen, meg van a, a gyalogló robotjuk, ami hivatalosan arra szolgál, hogy, hogy vegyvédelmi ruháknak a, a fárdási tesztelését végezzék. <gül> és van még a, az Atlas robotjuk, ami meg hát a momentán egyetemi robotversenyeknek az egyik ilyen alapeszköze, de az is Darpa pénzből készült, ez pedig egy honolító, szóval mi járni. És mit mondott a Google barátunk? Miért vette meg ezt a céget? Nem nagyon mondtak semmit eddig. És azt sem mondták, az... hogy mennyiért? Azt sem mondták, hogy mennyiért, de biztos volt olcsó. És az elmúlt fél évben felvásároltak másik 6 vagy 7 robotikai céget is, és robottal jól el vannak látva. Jó, Tehát miért? miatt terv. Színbe, hogy gyilkos robotokat épít a keresővállalat. De ez természetesen az összes mértékadó Így vagy ez hasonló módon jelent meg. Kikérem magamnak, mi azt írjuk, hogy a Google meg tudja építeni a is. <gül> Oké, okay, erre, erre próbáltam utalni, csak összevontam pár címet. Ugyanakkor, ha minden igaz, akkor a Googlenek most lett először katonai beszállító. Már amennyiben nem mondja le az eddigi megrendeléseket, de azt nyilatkozták, hogy nem mondják le. Azt mondják le, hogy még, még egy, egy megrendelése van, amit, amit teljesíteni kell, és akkor utána rövid távon legalábbis nem lesznek katonai beszállítók. Akkor azt szóval, lehet, hogy szarban van az amerikai hadsereg. De addig is egy kicsit a dúlnóíva. Hát igen, azért ez zűrös, amikor az ember ilyen robotkutyákat vásárol, amik hadi, hadi robotkutyák. Akkor a az... Egy, egy olyan rész, hogy biztos emlékszel, amikor a volt valami tűzharc, és ott a pap is fegyvert fogott, és így megkérdezték tőle, hogy a Biblia nem foglalék határozott állást az emberek lölövésével kapcsolatban, és azt mondta, hogy de, viszont a térdek szétlövése kapcsolat már nem teljesen. Határozott az álláspont. Tehát lehet, hogy a Duno Evil, de legalábbis nagyon ne fájjon. Csak térdre menjünk. Vagy lézerrel Igen. Na, a következő hír az a a Do gondolat gondolatkörnek egy... Hát tulajdonképpen egy nagyon szép példája, nem gondoljátok? És mondjátok is el egyúttal, hogy mire gondolok én. A Steve B. Leo indulattal megállapította egy szövetségi bíró, hogy az NSA az adatgyűjtési gyakorlatilag, azt tulajdonképpen, hát, ha onnan nézzük, akkor nem teljesen konform az amerikai alkotmányhoz. Igen, és mint olyan kötelezte is, ha már ott járt éppen a, az amerikai kormányzatot, hogy ezt a csúnya gyakorlatot szüntesse meg. Még reggelinces ember, így kell ezt csinálni? Igen, igen, igen. Azt hiszem valahogy még nem jogerős, hogy valami ilyesmi, tehát, hogy nem fog ettől a az adatgyűjtés. De minden esetre egy Egyesült Államok béli bíró határozatban, illetve hát, hogy mondják ezt jogi verdikben mondta ki azt, hogy az NSZ-i ítéletben mondta ki, hogy amit az nsz csinált, az bizony nem kóser, és egyúttal el is náspángolta az nsz apukáját. apukáját. Gyönyörű, gyönyörű az amerikai jogrendben, hogy ez megtörténhet. Vagy mondjuk inkább úgy szégyen a, az európai belül is a magyar jogrendben, hogy ilyen egyszerűen, nem tudom, tényleg egy olyan világban élünk, ahol ezt nem tudjuk elképzelni, hogy megtörténjen az, hogy egy felelős magyar bíróság utasítsa a magyar kormányt arra, hogy egy jogsértő gyakorlatot szüntessen meg. Ne hallgassat tovább le Barack Obama-t. Hát igen. <gül> Vagy mit, tűnjön, mit, nem, Tudom én, ne szüntessd meg a tankönyveket. Nem az a része, az egyébként az, az alkotmányos továbbra is, hogy más, más országokat hallgatnak le. Jaj, az, te... hogy a hírszerzés könyörgöm. Igen, igen, ez, konkrétan az a mandátuma, az, a, az aggályos, és, és valószínűleg alkalmány jelenes, amikor a saját állam hallgatják le. De a másik egyébként, Feri, csak hogy ér értsem azt, amit mondod, mondasz, hogy persze ott sokkal nehezebb Amerikába belenyúlni például a, az angol tanároknak a elosztásába. Hát miért, csak többet kell irányítani, de éppenséggel lehetne ott is egy nagy közös... E Intézmény fenntartó központ. Közös pool, aha. Igen. Ez csak szervezés dolga. És ők abban jók egyébként, de hát látod, mi is nagyon jók vagyunk benne, hiszen már egy csomó mindent központosítottunk az elmúlt hónapokban. Most majd éppen a tankönyv kiadást fogjuk, vagy tervezük fogni. Abban még van egy szóvic esetleg, hogyha a helyes írás már nem lenne ilyen központosítva, hogy ja, azt is központozzák. Ért, értem, de nem volt a helyes írás, egyébként is egy illemszabály, azért ezt itt szögezzük le. Jó, nyilván. Hát egy olyan fajta illemszabály, ember a, a, az a ember orrát olykor beleverik, mint macskáit a saját piszkába. ti újságot csináltok nektek. Ez nem, nem, az nem. Mert, hát azért, hogy Magyarországon nagyon sokan és sokat buktak meg helyes írásból. De azt is megtanították, hogy illemszabály. Megtanították, és azt is megtanították, hogy ez egy olyan szabály, mint a asztalnál befögni. valaki megcsinálja, akkor kizárják az ország összes Kártya klubjából. Ez benne van, alkalomattal majd tisztázuk azt, hogy a következő adásban egy csipet, azt C-vel vagy C-vel írjuk, és melyik a helyes. Ez a kedvenc hobbi mostanában. Hát jó, erre szálljunk itt külön adást, bár a jövő az pont a karácsonyi lesz, és kizárólag robotikus rényszarvasokról fogunk beszélgetni, de ebben az adásban erre még nincsen szükség. Hányféle robotikus rényszarvas tudsz? El, ez egy felhívás volt, hát, hogy kezdjük keresni? Volt. Szerintem ez egy felhívás volt, bár nyilván tudnék mondani három típus számot. És arra egyre azért emlékszem, ugye az is egy valamelyik korábbi adásunkban volt, hogy valahol az Egyesült Államokban Robot őzekkel és más robotvadakkal csalják lépre az orvadásokat És volt szerintem köztük rénszarvas is, hogy az északi államok is részesedhessenek ennek a vállalkozásnak a csodálatos termékeiből. Úgyhogy egy biztosan. Na de! Rénszarvasok ide vagy oda, ennél egy sokkal hasznosabb dolog, ez akár karácsonyi vendég is lehetne, bár jól látom, inkább csak jövőre lesz az. De hogy új laptop töltő szabványt vezetnek be. Azt imádom a szabványokban, annyi féle közül lehet válogatni. Én konkrétan hullámzok a számítógép előtt, mert tudom, hogy Apple a büdös nem fogja ezt betartani, mint ahogy a, a, a mobiltöltő szabványt sem tartja, ugye be. Igen. De ettől még az IEC nem, nemzetközi szabványúi testület megpróbálja szabványosítani a laptop töltőket ez mennyire csodálatos lenne már, és nem csak azért, mert hogy kényelmesebb lenne, mert azt olvasom a cikkben, hogy, hogy iszonyú sok e-szemét keletkezik a világban, azért, mert minden laptophoz külön-külön töltő van, amik persze folyton elrombanak. Úgyhogy sokkal jobb lenne, hogyha minden irodában lenne pontosan annyi laptop töltő, ahány ember, és ezeket csereszabatosan lehetne egymással változtatgatni. Jó Igen, és egy laptopot cseressz, akkor nem kell az otthoni, meg az utazós, meg az akármilyen töltőket csinálni egyesével. És nem is kell adni, és egyébként, ha már emlegettük az ilyen MotoGym-et, képzeljétek ahhoz, például nincsen töltő a csomagban. Nem, egy ilyen nagyon kicsi dobozban jön, ami kicsi-kicsi dobozban pont a készülék van, meg egy nagyon vékony USB-kábel. Így van, egy adatkábel van. És a töltést, azt megoldod magad, hiszen nyilván micro USB-vel töltődik ez is, és már biztos van neked otthon olyan volt az a HP-s Chromebook egy pár hónapja jött ki, ami, ami már USB-ről tölt. Na, az mondjuk horrornak tűnt egyébként. Szerintem remek ötlet. Az USB az, az nem annyira durván nagy feszültségekre, vagy nagy áramerősségekre van kitalálva. Nézd, ha a mobilra jó, akkor egy Chromebookot is elér. Hát, ezt nem tudom megítélni, az... Mindenképpen meglepő tapasztalás volt nekem, amikor is beszálltam ebbe az apple ökoszisztémába azzal, hogy megbuker lett a céges számítógépem, hogy általában az eddigi laptopjaim, úgy rádugtam úgy ráduktam az áramra, és aztán eltelt egy napszak, mire feltöltődött. És hogy lehet ezt másképpen, és itt van például ez a számítógép, ami mint egy, nem is tudom 40 perc alacakot feltöltődni nulláról százra és aztán bírja egy egész napon át. Na ezért nincsen bent a cégnél nekem például laptoptöltőm, most hanem most már valaki aki tőle lehet nyúlni egyet. Igen, tehát, arra 20-30 perc. Akkor, akkor baj lesz. Igen, igen. Ez őrület, hogy, hogy így is lehet laptop töltést csinálni. Nyilván sokba kerül. Biztos ez olyan drága megszámítógépekben. Akkor nem az, hogy kézzel faragták ki Meteoracélból német, emberek. Három diplomával, miközben egy vonós légyes játszott. A velturról beszélünk? Nem, nem, mert a krokodilbőr még nem is volt megemlentő. Viszont hallhatók, hát... azt kérek karácsonyra, hogyha ha van... Krokodilbőrt? Hát, egy krokodilbőr tud mondjuk. Majd, hogyha van benne, még krokodil? Tehát egy krokodil, ami lenyelt egy telefont. Ezt fogjuk átadni. Ha de kekeg. Aztán... <gül> Mondjuk a hátulján úgyis olyan kockallakók, tudjátok, ezek a nem tudom én még pikkelyek. Biztos meg lehetne oldani. Igen, igen, olyan de lenne. Tehát ez az No de, van sok pénzes hírünk még egyébként. Sok pénzes? Sok pénzes. 22 darab millió forintot lehet nyerni instagramozással. Hát, igen, de száz embernek, tehát, Igazából fejenként nem lehet annyit nyerni. Mert fejenként csak ezer. Hogyan? Igen, ezer dollárt lehet nyerni fejenként. És mit kell csinálni? Illetve naponta be kell küldeni egy fotót az Instagramnak, és az Instagram minden nap nem is az Instagramnak kell Instagram, mert a nevű. Instagram, mert a nekik igen. És mit kell a borítékra ráírni? Ó, <síl> oh, de hogy zavarják meg? Egyemben írják, mert... hogy Instagramers. Az, az Igen. A... Igen, úgy bénább. Ez felállják. olyan, mint a blogger. Na mindegy, de azt állítják magukról, hogy ők ö, meghirdették minden idők legmagasabb özdíjazású fényképező versenyét, hiszen 100 ezer dollárat tét, ami a VSU számítása szerint 22 millió forinnak felel meg, csak ezt nem egy fotóval lehet meggyerni, hanem sokkal. De várjál, várjál, várjál vele. Várjá. Azt írja itt a szöveg, és akkor nem írtunk hülyeséget, hogy a, akiket kiválasztottak, azok egy ilyen grand prize of 100 ezer dollárért versenyeznek majd. Amit ma egyébként nap... Művészek, kommunikációs szakértők, és, és a egy napi nem... ezres mellett egy másik ezrest is. Igen, igen, ki. Egy ez ez ez is ki. Szórnak. Hát akkor a... tényleg nincs más dolgunk, Instagramozni ezzel. És azt hiszem ezzel a mondatommal, megvalósítottam a marketinges álmát. Tehát úgy képzelték, amikor ezt a játékot megalkották, hogy és akkor majd a user egyszer csak azt fogja mondani, hogy hm, ez ilyen jó, akkor nincs is más dolgom, mint Instagrammal fotózni. De ez egy harmadik párti dolog. Ez az Instagram-el. Nézd, amik kifizetnek nekem, teljesen mindegy. Egyfől nyilván egy harmadik Mi párti dolog, de... ez. Ha az átlatszó Huneki állna, azért lehet, hogy megtalálná a kapcsolatot az Instagram és az Instagramers között. Én erre gyanakszom. Jelzem, nagyon kemény már most a verseny. Van naplementibe beleparkolt bicikli, stokinásító kutya. És, simán, van, el, és, és van, van lefelé boruló Batman pólós csöves is, tehát az összes fontos a nem, a hát nem, hát még, még a, a felhő kategóriában és a cigarettacsik kategóriában nem látok. Náci, sapk náci sapkás cigarettázokat, Ana. Jó. Saját lábam, no, saját lábam, lába habfürdőben, ez a kettő még, ami elmaradhatatlan az Instagramról is, meg egyébként a macskák. Magam nagy kéntek tekintek magamra, de azért azt a mennyiségű macskát, amit az Instagramon találok, azt már én magam sem tudom tolerálni. Mocskát találtam, láb még mindig nincsen. Lehet, hogy megtaláltuk azt, hogy mit kell ma lefotózni. Kitölti fel gyorsabban. A, a lábát? lábát. Igen. <gül> én nem akarom meghegkelni ezt a csodálatos versenyt. Inkább nyerjünk pénzt. És mi azt nem mondják, hogy mivel lehet nyerni? Tehát a, nem tudom, nagyon eredeti, azt, ezt, a, ezt az okos, mindenre kiterjedő briefet tudják, hogy eredeti felvételekkel kell indulni később, hogy művészak fogják megállapítani mi volt ebben a jó, hát amennyi rossz képet végnéztem most három perc alatt nem lesz egyszerű dolguk még egy macska mindegy, a fotoglapozgatás nem ér rádiós műfaj, azt hiszem nem, nem, nem, ellenben a, a CO keresés az mindenképpen annál is inkább, mert egy olyan céghez keresnek CEO-t, aki beolvad a microsoft -ba. nem, ez így nem jó ezt vissza, visszapörgetem és újra kezdem. A Microsofthoz főnököt keresnek. És még nem sikerült. Ami egyébként egy dologra talán utalhat arra, hogy mégsem a Stephen Elop lesz a főnök. Vagy csak tanjó kéreti magát. Vagy csak elbújt a Microsoft kampuson. Hmm, Már Ez egy nagyon valószínűen Steven Elop. Ugye Stephen Elop a Nokia jelenlegi vezérigazgatója, korábban a Microsoftnak volt a egyik felső vezetője, és mindenki, vagy minden mértékadó forrás őt várja a Steve Ballmer megüresedett helyére. Most ehhez képest, hogyha ez így lenne, akkor lévén ez a pletyka felmerült a Steve Ballmer lemondásának másnapján, ennyi idő alatt most már nem kellett volna tovább magukat be és jelentették, hogy í, az az elop lesz az. Lehet, hogy nem ér egy vezérigazgatói helyet az, hogy az ember megszerzi a cégnek a nokiját. Hát igen. Akkor lehet, ez mit kell vinni ajándékba? Vagy ezért, utvarlásként a Microsofthoz? Könnyen lehet, De... hogy a Google-től fogják elhozni azt az embert. Az is, az is lehet, hogy fordítva volt, és tényleg elment ház az elop, csak ugye felrakta a, a kalapját a tetejére, és túlságosan poros volt, úgyhogy inkább el, lelépett. Én te azt gondolod, hogy az ELOP mondta azt, hogy á, ugyan hagyjatok, nem akarok a Microsoft első emberre lenni. Igen, igen. Jó nekem a Nokia, ami úgyis most androidos telefonokat fog gyártani. Ügyesen becsempésztél egy hírt, amit pedig nem tettünk be a hírfolyamba, de talán érdemes mégis. Bár szerintem az egész csak plecska. De hogy azt plecskálják, vagy azt szivároktattak ki az e hogy hogy egy androidos Nokia telefon, Normandi kód néven, bizgerálnak a, a finnek a finn műhelyekben. De Ezt akkor egyezünk egy, meg, hogy rajtunk keresztül is lehet leadni Microsoft vezérigazgatói pozícióra jelentkezést. Minimum két év munkatapasztalat, Microsoft Office képességek szükségesek. Igen, és cserébe versenyképes fizetés és kihívások. A Vidám csapat. <gül> Hát így, körülbelül így foglalnánk össze a Microsoft világulóra törésének vezérekénti fellépést. A folyamatosan azon gondolkodom közben, hogy bosszúban megjelenik egy Windows Phone 8.1-es Nexus. Micsoda húzást. Sajácok, így kell jól csinálni. Itt van, megmutatjuk. Ez <haz> De miért? Hát a, a, a Nokia telefonok, tehát a Windows Phone telefonok hardware szempontjából, összerakottság szempontjából tök jók. De igazán egyetlen egy komoly baj van velük, hogy nincsenek rá alkalmazások. Meg esetleg egy kicsit el lehet tévedni a menüben, ha az ember nem tudja. Meg minden mozog. Az, az jó. Minden az nagyon jó. jól mozog. Nem léphetsz kétszer ugyanabba az abba, tudod? <gül> hát ez a rész, mondjuk igaz. Ez, ez a legzavaróbb a Windows phone hogy Tényleg, attól függ, hogy honnan jössz minden más, hogy néz ki. Na mindegy, uh, szerintem ez egy hülye plecske, tehát az, hogy a Nokia androidos telefonon dolgozik, ez szerintem marhaság, az a cég, amit épp most már, mint a készülőgyártó részleget épp most vette meg a Microsoft, teljesen értelmetlen módon dolgozhatna csak androidos telefonon, hiszen nyilván nem fog Microsoft asan éven megjelenni egy androidot futtató telefon. Olyan isten nincs. Ma a gyomarkoztam. Igen. Szeretnétek egy androidos Nokia-t? Nem, nagyon igazából. Na, hát akkor még. De bár figyelj, jól össze vannak vannak vagy csinosak, van belőlük sárga. Mi kell még? Mi kell. Igen, mi kell még? Hát hogy mi kell még? TV reklám a Facebookra, az még nagyon kell. Hogy oh. azt? Annyira, annyira utáltam, ez a napire egyébként. Azt tudta volt meg talán a Washington Post, hogy jönnek hamarosan egy-két tapunkba hátra a Facebookon a kikapcsolhatatlan reklámok a newsfeed de, de 15 mi? másodperces. És... De nem teljesen kikapcsolhatatlan, ez így nem pontosan igaz. Ha beszcrollozod a képernyőre, akkor elindul, és megállítani valóban nem lehet, de a képernyőről ki lehet, és akkor el... el, tehát akkor megáll, vagy szóval letertünk. Persze, de csak átveszi az irányítást egy olyan területre, amit nem szeretnék. Hát az irányítást nem veszi át, mert beszkrollozod, elindul, kiszkrollozod, már nincs ez is, tehát... Ádám, részen... meg pozitívan megfogalmozni, ez a féle Snowfall megoldás. Lényegében az. A is viccelni próbált a Gáspár ezzel. De hát ez tényleg az. És euh, még abból a szempontból szerintem szellemes is, hogyha akarom egyszerűen, csak átszkrollozom. És ugyan, azt nem tudom, hogy a hangja is megszólal, mert az azért durva lesz, hogyha úgy nézünk newsfeed-ek most, hogy fel-fel csattannak ilyen Ez videám, reklámzenék. Picit olyan egyébként, mint a a Budapesti utcákon. Ha nem akarod, nem lépj bele. Hmm. Át lehet lépni rajta. Nem is hangos. Képzeljétek el, lólépésben kapcsolódik. Most, amióta, amióta van Spotify Magyarországon, kigabajtottam az accountomat, ami valószínűleg nem tudom lehet, hogy Amerikához volt regisztrálva, lehet, hogy nem. Mindenesetre volt, volt egy két óra, még sikerült meggyőzni, hogy legyen szíves lejátszani bármit is. És amikor megszól a reklám, és lenémítod a gépedet arra az időre, akkor megáll a lejátszás, és amikor visszaadod a hangot rá, akkor a reklám pontosan ugyanonnan folytatódik. Oh, nagyon szellemes. Ez azzal oldottam meg egyébként, hogy lehúztam a az első adandó pillanatba, mint ahogy mindig, amikor azon búsonktam, hogy nincsen Spotify Magyarországon, eldöntöttem, hogy de ha majd lesz, akkor elsőként állok érte sorba. És milyen érzés előfizetőnek lenni a Spotify-nál? Ez egy tök jó szolgáltatás alapvetően. Ilyen Ez európai érzés. Állapot. Szoktam, szoktam. Hétvégén azt hagytam bent, Nézelőttem, bejelentem minden ismerősövet még egyszer. Egy mm. újabb szolgáltás van, aztán az ő ismerőseiket is. Ö, szórakoztató. A nasz volt annó ilyen élmény, amikor még kevesen voltak benne, és nézted, mit hallgat a másik. Mm. Nem pedig csak szkrobliztod be a zenét bele. Nos, az a rossz hírem van, de ez nem az olvasók, a hallgatók számára a rossz hír, hanem a mi számunkra. hogy Nagyjából egy órája beszélgetünk, és még mindig csak a felénél tartunk a ezt ilyenkor úgy szoktad bemondani, mintha lejárna a telefonkártya, és elkezdenek pityegni. Elfogyan kapcsolni volna. Nincsen már rajta. Mennyire szuper lenne, hogyha a telefonkártya, amikor lejár, akkor az én hangomon és az én lamentáló hangkordozásommal jelenteni, hogy hát most akkor vagy leáll ez a hívás, vagy nem, ki tudja. Minden esetre hm, nem, nem persze, hogy nem fogyad, inkább csak azon izgulok, hogy esetleg a hallgatóink türelme fogy el, és további egy órát már nem akarnak velünk tölteni. Amit persze nem értenék, mert velünk nagyon jó, akár további órákat is tölteni. De azért csak mit gondoltak? Ez a lendőr te a az adásnap egyik felét, ez majd később, aki nem adott összes művénkbe fog megjelenni. Na, Például történik. Mi, történik, mi történik a Star Wars fanokkal a jövőben? Húsz szegények. Kapja Viszont... a játékot. Online lesz. Annyira, annyira szeretném, hogyha egy ilyen lezárt egész lenne a csillagok háborúja és társadalmi szinten tovább tudnánk lépni. Soha semmit nem tudunk tovább lépni társadalmi szinten. Nem akarok most holokausztozni, mert, mert elviccelném, és nem jön neki jól. De ha csak a képregénykultúrát kultúrát nézed, akkor az is fordul bele, önmagában nem zárja le, rebootol, összeköt, stb. franchise-ok -ok épülnek ki. És az egy... Kicsi, nem feldolgozandó probléma. Ne felejtsétek el, hogy az egész emberi kultúra ezt csinálja. Tehát folyamatosan franchise-ok -ok épülnek ki. És rendszerűen... Tudjátok, hogy miből kéne egy ilyen sötét és, és uh, disztópikus ribút? Na, a Gilgamesből. Tessék. Na, egy jó Gilgames filmet megnéznék egyébként. Majdnem teljesen biztos, hogy ő benne De addig ezt kell, hogy Egyébként felé, addig. Izgalmas a Remix egyébként, amíg én kultúra, kultúraként működik. Amikor egyes cégekhez vannak kötve egyes jogok és egyes figurák és egyes akármik, és ők fix csak azon a világon belül változó valamik, az új kevésbé. Értem, persze, értem, értem, de azért, azért az állításom lényege nem változott. Ugyanazokat a történeteket csócsájuk két-három ezer éve ugyanazokat adjuk el, hol a gyerekeinknek, hol a saját magunknak Hollywoodi filmformájában, formájában most, és uh, uh, színes füzetek formájában 70 évvel ezelőtt, és felolvasó estekben 200 évvel ezelőtt. Tehát már az ókori görögök is Oculus Riftet használtak? Hát az annak a kornak megfelelő színvonalú valamit, persze, tehát mondjuk ostáblát használtak, és azt természetesen használtak is játszottak a lehető legjobb eszközökkel, és mi is ezt próbáljuk. A, jó is, hogy említed az Oculus Riftet, mert kimenekülhetünk ebből a bonyolult gondolkodásból. Ó, ó nem, még, még egy, egyet szeretnék lecsapni nagyon gyorsan. Ki, ki, kihúztak el, de, de nagyon. Tehát amennyire, amennyire zavar az, hogy a csillagok háborúja mi... visszacsináljátok. Igen? Mondja a a gyerünk, fogy az időt. Tehát amennyire, amennyire avar, hogy úristen, még egy csillagokháborújás játék, annyira tetszik az, hogy is Nintendo 64-eket lehet adni. Majd venni. Cuki fehér színben 120 euróért. Ez a, a legképont FR nevű francia cégnél van egyébként. És, és ők nem csak ezt árulják, Egyrészt vannak. Hát, miért nem nekik, mondod, hogy van nekik Nokia 32-10-esük is? Van Nokia 32-10-esük tízes, is. 80 darab euróért egyébként. Viszont narancs színűben és sárgában. Szápa telefonjuk van 150 euróért. Ericsson a 2628 as a sajnos szóval nem a Szápa. De itt, itt van az R310 is. Hol, hol, hol, hol? És az utolsó, és ráadásul egy ilyen vörös darab a kép, kép szerint, ezt pont neked találták ki. 150 euró, annyit nem adok ki érte. Imádtam azt a telefon. Ne, ne hagyjátok, hogy ebbe belecsúsz a kundorító, nosztalgia, nem beszélek róla, kezembe harapok inkább. Inkább Egy gondolj a... arra, hogy te magad húztad ki azzal a bizonyos megharapott kezeddel ezt a hírt. Ráadásul... mert most már csak a kihúzott híreket olvassuk fel. Mert nosztalgia, az gonosz. Inkább elmondom azt, hogy a... Uh, játékos hír. A World of Warcraft az 72 millió usernél tetőzött, azóta esik vissza. Most egy ilyen azt 7,5 millió az aktuális szám. Csak. Csak. Bizony kevesebb. Nem egy van. felfelé menőtrend az már. Most már többen vagyunk mi magyarok. Ha minden magyar megpofoz egy World of Warcraft usert, akkor van egy csomó kinek nem ezt munkája. Vagy unatkozni fog a pofoszkodásban. És akkor ki fog ma raidolni menni Google-jából? Hát most mások a menőjátékok biztosan. Például a World of Tanks nevű is, amiből kiderül, hogy alapvetően mindenki náci vagy szovjet tankparancsnok szeretne lenni, titokban, az 75 millió jó jár. Az piszak sok. És ebben ki... játszol, és újabb tankokat lehet venni. Mondjuk az segít, hogy az van, a... tehát ez free-to-play, nem? Igen, de lehet benne pénzt költeni. Tehát valószínűleg vastagon nyerességes a World of Tanks amúgy. Igen. A yeah. free-to-play modell lényege ez, hogy lehet benne pénzt költeni. Igen, ugyanakkor könnyebb, könnyebb nagyobb felhasználó mutatni, hogyha, hogyha ingyen van maga az program, mint hogyha a havi díjat kell fizetned alapból. Pontosan. És hát kint van egyébként 10 kint van Xboxon is, kapott egy csomó ilyen mindenféle best game díjat, úgyhogy szeretik ezt az emberek. Hát ehhez képest igazán csak egy ilyen kis de most már csak azért is bemondom, hiszen kelt, ki kihúzta, és akkor most már ez a project, hogy Magyarországon is megérkezett, Magyarországra is megérkezett a Google Glass, természetesen nem az üzletekbe, hiszen az még Amerikába sem érkezett meg, de már van olyan ismerősünk, aki birtokol egy ilyet, és le lehet szedni a fejéről, hogyha összefutsz vele. Tehát elképzelhető, hogy Budapest utcáin mondjuk a Margit hit budai lába, lába környékén sétálva találkozhatsz egy emberrel, aki Google glass visel. Uha, uh, akkor erősíthetek az új elkészült szemüvegémre egy infraledet, csak hogy kisüsse a kameráját? Vagy tükrülött gyakorlatilag no photo, no photo mondatot. <gül> Így van. De viszont az egyetlen megmaradt kütyös hírt azért azt, azt szerintem az én tisztem felemlegetni, amennyiben is Hát, már is elolvashattam azt, hogy a, hogy a motog képest sokkal jobb specifikációi telefon csak van a piacon, vagy lesz a piacon, ami még egy kicsit talán olcsóbb, és a Huawei két olyan készülékkel jön ki, aminek egészen hihetetlen az ára a specifikációjához képest. Ez a Huawei Honor 3X és 3C. A nagyobbik a 3X, ami 60 ezer forint körüli, uan uh, lesz kapható, és uh, 8 magas processzor van benne, 13 megapixeles kamera, és egyáltalán minden, ami egy ilyen telefonban nem hogy szokás lenni, hanem mostantól lesz szokás, hogy legyen benne. A 3C pedig, a kisebbik változat, annak is a drágább verziója 36.000 forintnyi kínai valutába kerül, és 4 magas proci, 2 RAM, és egy uh, 2.0 blendéjű optikájú fényképezőgép van benne. Most meg, hogy egyiket sem gondoló. lehet kapni belső szecsolánon kívül? Egyelőre úgy tudom, hogy nem lehet kapni máshol. Akkor Amit... hozzam az a mégiscsak a telefonodat? Hozna az elé szoros az én telefonomat, mert azért az is jó lesz. De azért ez is jó lenne legalábbis, a kezembe nem szívesen bármelyiket. Ó, erről ülteszem egy kíromit, nem raktam, mert a gyorsan elbredt Uh, hogy a Xiaomi, amiről beszéltünk, ez egy kínai mobilmárka, ahová átment valamelyik Google-ös csávó, és egyébként is nagyon ígéretesnek gondolják, ő kiadta, hát minden hálózattal foglalkozó ember álmát, a szereld össze magadat, mifirútert. Megkapod zacskóban, és össze kell csavarozni. Azért annyi csorás van a dologban, hogy az integrált államkört azt nem neked kell összeintegrálnod. Ja, tehát nem nekem kell találomra nyákot rajzolnom és aztán tehát mennyivel récesebb lenne? Savasfirdőbe vártogatnom? Igen, igen, igen. kisújnál fogva. Igen, ez tényleg sokkal az... lenne, de gyakorlatilag kivitelezhetetlen. Ugyan egy jó kis kézműves nyák. <gül> Medve hagymával igen. E... Nem tudjuk ezt tovább rontani, szerintem. Nem, nem, nem, ha csak azt nem emlegetjük fel, hogy a a Rift nevű háromdimenziós buvár szemüveg megszerezte azt a pénzmennyiséget, amivel most már biztos befejezi a projektet, és tényleg kapható lesz kereskedelmi forgalomban a végleges felbontás, a csodálatos verzió. Hajdán, mert igazán várjuk? Igen, igen, egy 75 milliós befektetést, utolsó kört, szerintem legalábbis utolsó körös befektetést szereztek. E és tényleg csak lábjegyzet, lábjegyzete, hogy ebből a készülékből is érkezett uh, ugyanarra a környékre egy próbapéldány, ahol a Google Glass is fellelhető. De ebből van egy másik, és egyébként a, a Simhouse nevű magyar cégnél lehet próbálgatni, akiként szimulátorépítők. Azt várom, hogy január-február folyamán megjelennek az okoluszriftek itt Budapesten, és némi ismerettséget felhajtva bárki kipróbálhatja azokat. És ez jó lenne. Akár végszónak is. Akár végszónak is. Várjuk az Oculus Rift-et, várjuk a Google Glass-t, és a nagyon olcsó, jó specifikációjuk, pure android es okostelefonokat. telefonokat. Úgy, szervusztok. úgy. Szervusztok. kedves hallgatók. Jó eszeket,